Інші, буцімто вистриг на хвості у пса шмат шерсті, і пес почав кидатись на господарів. Одначе пам'ятали й добре. Батюшка застряв у баюрі возом із сіном, і що не робив, коні не могли витягти воза. Зібралися люди, підпихали, віз ані руш, а надійшов Кирило, нокнув і дружно вихопили воза на сухе. Як ось і я з дівчатами в сутінках Несла терен сірої балки І раптом з хащів вийшов на стежку Кирило І став Ми сахнулися А в хащах тоді щось зареготало І ми бігли до самого села Все те було раніше До того, як Кирило найнявся До Лупші конюхом Після того я нічого такого в ньому не помічала А був гарний, сміливий, як чорт Тільки одну маленьку гандж мав Кирило Трошки накульгував на ліву ногу, через те його й на імперіалістичну не взяли, як інших хлопців. Я одразу закохалася в нього до смерті гірко та безнадійно, бо Кирило дізнав про те, і, бувало, пограє до мене очима або й за косу смикне й скаже Мала ти, Марія, гуляй ще. Звісно, мала, та й нащо я йому, коли він злупшею. Возив її до млина і в поле, і в ліс, і казали люди, що бачили. Коні стоять прив'язані до дубка, а Лупші та Кирила на натачанці немає. Заходив він і до неї в покої, одначе на ніч вона його ніколи чомусь не залишала».